Hej och välkomna till veckans podcast Det är med mig, Magnus Och vid min sida Har jag inte dig Men uh, en... Ungefär fem mil emellan Är du väl egentligen Ja um, uh, Ska vi köra vignetten Efter tuffliga in <laughs> uh, den här taffliga inledningen det var jävligt tafflig vi, vi, uh, vi hoppas på bättre lycka Efter Bumper Eller vignetten <laughs> uh. skämtade i sin show nyligen eh, om Morten Anderssons eh, klubb. Ja. Kan vi tänka att det är spontant och låter roligt. Eh, men han har ju då en, han har satsat eh, eh, pengarna i en klubb som eh, inte erbjuder eller säljer eh, alkohol eller serverar alkohol. Ja, precis. Det är en helt nykter Och till historien hör väl att Morten An Andersson har blivit nykterist, väl? Ja, exakt. Efter att ha varit en så so fest partypris. Ja. Nej, men skämtet lyder då men jag ska liksom repetera. Jag kan kan ja. oroligare ja. att jag kommer inte att på engelska. Men eh, det går typ ut på att, att det har kommit en ny trend eh, i Sverige. Alltså detta är Conor Bryan som säger det. Att det har kommit en ny trend i Sverige eh, med nyktra klubbar eller klubbar för nykterister eller annat. Ja. Ja. Mm. Och då lägger han då till en annan ny trend det är att folk lämnar Sverige Det är liksom skämtigt Okej, okay. det var rätt så billigt, billigt skämt Ja, eh, och egent, det är egentligen bara för att komma in Alltså jag upptäckte en grej i den här artikeln När jag läste detta Ja. Uh -huh. Att den avslutas då med Typ någon form av statistik På hur det går för den här klubben <laughs> Okej <Okay. laughs> eh, Och då eh, Hade jag givitvis släckt ner den det är ingen sån ja. äh, ja, exactly. tv-koks-förberedelse här. Inte. <laughs> här, får det man är... hänga, här får man ingen med hela vägen. Jag ska Just klicka det. fram den i Safari. Vänta lite. Eh. <laughs> eh. Vad var det på Expressen? Eller? Här är den. Expressen. Eh. Mårten Anderssons nyktra klubb honas i amerikansk tv. Eh. Men då... Eh. Och är journalisten som heter Emma Malmlöv skrivit ja. eller avslutade då liksom att, att klubben gått ganska bra hittills har klubben gått ganska bra biljetterna till premiären sålde slut och på Facebook gillas konceptet av 2345 personer och det tycker jag är lite jo. komiskt att att vi egentligen hit välkomna, att det har blivit någon form av statistik man vet ju själv hur löst baserat en, en like är. Ja, verkligen. Det är rätt chef att använda som någon form av statistik. Vi har eh, tus, nästan... Ja, vi, vi siktar på tusen likes innan årsskiftet för stationen. Mm. Men eh, vi har ju inte tusen gäster varje dag. Om man säger så. Det är väl följderna liksom av den där liken som man får... Alltså ringarna på vattnet, grejen, det ger. Yeah. Det är väl mer så man får på något sätt mäta det. Ja, jag kan ju tänka mig ett uh, nykterist och tycker det är ett bra, uh, ja, ett bra initiativ, det jag sökte ordet. Uh, men jag vet inte fan om det kommer... Alltså, ja, det kommer väl inte bli så framgångsrik koncept bara för att, att det är uh, nyktert där, så att säga. Jag menar, mycket av stand-upen är inte så rolig om man inte har lite alkohol i blodet i alla fall. Nej, och sen känner jag väl lite att, att äh, det är ju... Äh... Det är mycket publiken som lyfter komikern också. Alltså, jag menar, sitter publiken helt nyktra och lite stela och inte kommer i stämning så kommer inte showen och komikern bli lika bra heller. Nej, men jag, jag tror inte det är en sån grej han öppnar. Eller är det det? Alltså, jag tror bara det är en klubb. Vadå? Nu... Ja men, eh... vadå? De serverar väl inte alkohol på stället? Nej, men jag tror det är mer en klubb än vad det är, alltså det är nu inte, för... alltså, det är nu inte tänkt att Kumiko kommer dit uppträda uppträder, eller är det Nej, okej, okay, okej. Okay. Nej, det vet jag faktiskt Aha, inte, jag nej, tror okay. bara det är en klubb liksom. Det har jag tolkat som, ja det är möjligt, jag vet faktiskt inte, jag bara tog det för givet, men det är kanske det är. ja. En Natt, nattklubb utan alkohol Precis, precis. alltså det framgår ju inte riktigt Det kan ju säkert vara så att det kommer dit Kumik också eh, Vad var det skulle Jag skulle säga Här Har så mycket fläk in eller eh, <laughs> Jo, när jag tänkte på En parallell lite när de förbjöd Cigarett Röken på eller Att röka cigarett på, på klubben mm. För ett par år sedan och den första chocken som kom mot den då, det var ju dofterna på, på nattklubb. Ja, det luktar mer kiss och bajs, eller? Ja, det luktar verkligen fis och svett på dansgolvet ganska ofta. Jag vet, inte, jag vet inte om det är som man har blivit avtrubbad, men i och för sig går jag inte ut så ofta nu heller. Men man tänker inte på det lika mycket nu längre, men då direkt efter förbudet så... Så luktar det ju verkligen apa. <laughs> <mellanåt>. <laughs> är det är faktiskt sant. Jag är, nu är inte jag ute så ofta länge. Så att jag har inte påstå att man, det var länge som man noterade. Men det är, det är nu ändå. Jag lite Hur luktar ja. danskolven idag egentligen. Och shit, vad effektivt det ändå har landat. Eller så. visa visar sig vara. Det var ett riktigt bra ju. Ja, precis. Men i alla fall, det blev ju någon form av filt om man tog bort när. Röken försvann och all, alla, alla odörer och lukter och dofter trängde fram. Det blir ju någon liknande grej nu att om man tar bort alkoholen så är det ytterligare ett filter som försvinner. Så vi närmar oss sanningen någonstans mer och mer. Nästa steg är väl att, typ, att ha nattklubben mitt på ljusa dagen så det är fullt dagsljus eller någonting. Eller ha det hemma Så att alla ändå, verkligen ja. ser hur man ser ut också. <laughs> och sen... Sen eh, blir det sminkförbud efter det. Ja, eller... Jag trivs inte det här kommer att ha samma genomslagskraft som... Nej, eh, det är ju ingen, ingen Nej. pryl. Och det kommer fortfarande att lukta fis och svett. Eh. Ja, ja visst. Jag vet inte vad det... Är. Eller, alltså... Ja, jag vet inte fan. Ni är bara dryg. Ytterligare en sån här sak som jag vill få ur världen. Nej, men som jag lite börjar irritera mig på och tröttna på. Ja. Och det är, nu är jag, säger inte du Facebook-användare längre. Nej. Men om du hade varit det, och du märker säkert av det på något sätt ändå. Det är ju att, att, man, att många företag och sajter har förstått det här med klickoptimering. Mm. Och klickoptimerade klick rubriker. <laughs> så det klickar och klick. klick med i som är tre smi chinese klick ni ja. klick äh, Knyck. alltså rubrikerna är så pass lock lockande så att man klickar på dem och det är ju bara rubriken som syns på Facebook när de delar rubrik eller delar artiklarna där Mm -hmm. uh, så lockas man inte till att klicka på den här rubriken Och sen när man väl läser om det Så är det ju aldrig så spektakulärt Som, som det från början Det, det låter ju som du har gått rakt i fällan Och är <går sozial Contract> jävligt leds på det Ja, nej <laughs> varje gång Man läser om sån här Det finns ju ett par saj sajter Som har uh, specialiserat sig på detta Till mm -hmm. exempel ja. I fucking love science vilken jag var en stor fan av innan men hatar nu med. Det finns likeat.se, det finns buzzfeed. Ja, det finns en uppsjö. Till exempel så har vi en. en det kanske inte är lika lockande när jag bara läser upp det men när man ser det framför sig så är det dator. Väldigt fascinerande. Och det är den här rubriken är lika fascinerande att se varje gång. En fjäder bobbling bovlingklot som släpps tillsammans inuti världens största vakuumkammare. Så låter det ju fräckt. Eh, <laughs> eller, jag vet inte om du håller med mig. Du, du låter Men jag som en sjukt besviken nörd. Ja, det är kanske det. Kanske det låter om. fräckt, va? Men sen... <laughs> Ja, men sen klick, klickar man in på det och så är det liksom... Ja, de släpper ett bovlingklot från fjäder i en skitstor eh, vakuumkammare och så faller de lika snabbt till marken. Och sen var det liksom inte mer med det. Ja, det är kanske inget eh, Ja, det klickat på faktiskt. Fräckt. Uh, <laughs> jo, ja, men om jag ska komma med något bidrag i det här så att jag kollar på hur en golf tillverkas fabriken <laughs> Okej, det <laughs> låter jävligt kul Nej men spontant <laughs> låter det ju tråkigt, eller hur? Ja, ja, ja Men det är ju helt sjukt hur mycket sådana här, du vet här klassiska orangea robotar som eh, sa du robot? Robotar Med R, två gånger, två R <laughs> <laughs> Vadå? Nej Vadå? Det, det är en klassisk gammal felsägning. Robot Va? Robot? utan Vad sa är i slutet robot. robotar som robot nej, jag sa, inte, jag sa inte robot <laughs> men. men fan säger robot det är robot. Nej, men, <laughs> <laughs> ja, men om du lägger till ett b på robot så blir det robot, ja. och det är inte så ja. du <laughs> det var inte det jag sa jag sa robotar, alltså plural jo, men det är men... kanske också är fel <laughs> En robot, flera robotar. Hur, hur stavar du robot? Robot. Robot. Ja, ja. ja okej, okay, då sa jag kanske själv. Ja, ja. ja. ja. yes. Ja, eller en, en Jag tror med att jag sa robot, Alltså fast lite snabbare. Ja, Skitsamma, du vet vad jag menar. Robot. <kör> ja, när jag var liten mm. på, på um, Robert Gustav som var ju med i Björnens magasin. Ja. Robert Gustav. <laughs> ja, men när jag var liten så trodde jag det var samma ord att han hette typ att han var. Nej, Robert. det var ett fett. Ja. <laughs> Robert, <laughs> Robert Gustav. Så mycket det där. Ja det, det första, typ första... ja, det var nu den första Leif Robertson i så Ja, nu den första Robert Eller det, första, det var liksom första introduktionen Till namnet Robert och därför trodde jag Att det var samma ord Robert, Robert. Gustafsson, det är ju ja. ja, Men ja. om jag ska Hitta tillbaka till mina robotar Japp ja. Så vad du vet för ängslande att se, alltså det är ju typ så här, eh, ja, 6, 7, 8 robotar som samarbetar när de, alltså någon håller fast liksom plåtbitar och någon skruvar och någon svetsar. Ja. Så det typ ser ut som någon scen, såhär taget ur Jurassic Park, du vet när de här långhalsarna eh, rör. Ja. Alltså det är sånt liv, det är massa robot, ro, robotar som rör sig samtidigt. ja. Vad heter den? Heter inte den något speciellt? Den... Jo, den kom ju... Den, kattis hette ju... hon det. Vad heter den? Kattis. Kattis. Kattis. <laughs> Eller... <laughs> Eller då, jo, Robert Gustavsson. <laughs> Ja men då har det inte att göra med att de använder katt Alltså uh, katt heter är äh, nu är jag blandat ihop det här Jag tar tillbaks ja. det <laughs> Den heter nog inte kattis Nej men jag det vet den, den här orangea kom ju uh, För en massa år sedan Och var ja. jävligt grym när den kom Ja men vad heter, uh, vad heter de vet du det Nej alltså där Om jag inte minns fel så Står det kukar på uh, Roboterna <laughs> kikar. Det <skratt> vad sa du nu? Ja det är sån Nej, Alltså kuka K-U-K-A Är märket Men jag, jag, jag tror inte de hette det När de kom Brukar de säga Är det där uttrycket att kuka ur Kommer från När, när, börjar, när den börjar strula Då kykar de ur Uh, uh, nej, men uh, jag tror det var märket, men jag, jag tror inte det var det som var märket när den typ lanserade. Det är inte den jag tänker på. Uh, uh, okay. Men det, den kom ju då, uh, helrevolutionerande den kom. Ja. Den här uh. sjukt flexibla robotarmen. Ja, uh, och ganska snabb också. Uh. Ja, exakt. Och tänkte jag dem då, alltså fem, sex, sju sådana, åtta kan man. ja. Uh såna armar rör sig Helt i synk och gör exakt samma grejer Hela tiden, alltså det är, de är väldigt så här rörliga, det är inte bara en rörelse Utan de är, det är verkligen liv för dem Ja visst Så då är skit fängsland att se hur en golf blev till Jo, men vad hur länge Det tar ganska lång tid för en golf att bli till Eller? Ja Hur länge satt, satt du där och tittade På kuk kukarna eh, Nej jag satt ett tag Ja <laughs> Allies Machines do you Som vi är inne på det här hela automatiska robottänkandet. Ja. Så tänker jag att vi använder oss av vår klassiska generator. Slumpordsgeneratorn. Ja, länge, exakt. Så. Vi har ju bara ja. haft med henne en gång. Mm. Och nu är ja, det dags att. damma av henne. Så så klassiskt <laughs> Ja Det <laughs> är lätt att nå den. Nu får man status. <laughs> eh. Jag, jag, jag sa att jag. Ska vi köra så här? Jag, jag klickar vi måste ta det ja, där. På. Det. Första. Bara mm. för att det ska bli jävligt okay. rough, liksom. Okej, okay, ja. jag trycker nu. Jag tycker att ni ska prata om japansk tv-underhållning. Och grabbar. Inget jävla trams Japansk eh, tv-underhållning. Ja. Vad har vi Vad Är det, det en sån sjuk eh, där de gör jävligt sjuka grejer bara eller? <laughs> jag antar sen när jag såg någon sån här klipp vet jag när man eh, det låg ett gäng pojkar på rad eh, och så hade de typ om det var damm eller damm, vet du eh, Mjöl eller något ja. liknande på, på pannan eller i näsan ja. och, sånt. och sen skulle <laughs> den tävande <laughs> han skulle fisa bort mjölet <laughs> Alltså typ för tio personer har <skratt> <är> ju Det, ja. <skratt> <skratt> Alltså, vad är, ja. De är inte riktigt som oss. <skratt> så de har, men, men sen är det man, det. Man, man ser inte Japaner, man är gapflabba heller så jävla mycket. Nej, nej. Det är blodigt ja. allvar. De har några här tävling och applåderar. Liksom, Shit, vad ja. ni är duktiga som fiser bort mjöl. Och ansiktet, ja. liksom. Jag har sett <skratt> en ett japanskt klipp på samma tema där um, de använde, en, jag tror de använde en värmekamera på något sätt och sen hade han eller så hade, hade jag vet inte fan om de hade gjort någon eh, eh, gaslarmang eller vad man ska säga in, sprutat in någon gas i röven på en japan och sen skulle han demonstrera med hjälp av den här värmekameran hur man <laughs> lättast om, om du råkar fisa i, låt säga en hiss, hur, hur du lättast tar dig ifrån fisen utan att du tar den med dig. Så att man såg liksom hur han rådde sig i olika mönster. Och sen så fick man se hur mycket av fisen som följde med efterhand. Och, och gick, gick man, och så gick du bara iväg så fick du med dig nästan hela fisen liksom. Så då, då kom du inte undan. Men om du, och sen om mm. du gick i sidled. Vadå, med, kläm mellan skinkorna? Nej, nej, det och. molnet liksom följde med i vinddraget. här okej, okay, ja. Uh, och sen om du rörde dig i sidan gick det lite bättre. Och sen försökte han hjula. <laughs> massa massa <laughs> <av> sådana <laughs> grejer. Göra piruetter iväg. <laughs> Fan, vad dumt klipp. Ja, det är det rätt, rätt rätt underhållande faktiskt. Jag såg ju någon sån här, ja, alltså väldigt grotesk. Eh, alltså det var typ en vägg med massa hål idag. ja men det hade de i Sverige väl, hade de inte det? Ja inte just den här varianten. Jag tror de tog det konceptet. Eh, som jag ska berätta nu, det tror jag inte. Eh. Ah, Okej, okay. är det glory holes? <laughs> ja, <laughs> mer åt det hållet i alla fall. Men då okay. eh, var det då, eh, ja, låt säga fem hål eller fem rumpor i ett hål då, i en vägg Ja just det, så ska man Så, så ska ja. den tävlande då, då gissa vem av de kvinnor då är det här, rumpor, kvinnliga rumpor det. eller bak eller bakdelar ja. eh, och då ska den tävlande då som var en, var en kille eh, gissa vem av dem som är hans mamma <laughs> Jag hade sån här fula tubsockor när jag var liten, liten eh, turkosa tror jag de var. Mm. De var så här jätteplöfsiga, typ såna som, som glädde ner så att halva strumpan hängde framför tårna, om du förstår vad jag menar. Nej. <laughs> när strumpan glider ner helt enkelt ja, så att så. Eh, den inte sitter och Jag tror du menar Jag sprang mig ofta omkring. Ja. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> Men man sprang ofta omkring så ja, ja. med strumpan när man var liten för man pallar liksom det drar upp dem hela tiden. Så man får stora strumpor för föräldrarna inte hade råd att köpa rätt storlek i takt med att man växte så snabbt. Ja, ja. Mm -hmm. Men i alla fall en sån strumpa hade jag. Jag, jag hade nog, jag nog inte rena strumpor varje morgon, uppenbarligen inte. Men jag skulle ta på mig den här trukosa strumpan och sen gick jag in på... på Toaletten som var precis mitt emot mitt sovrum. Mm. Och satte mig, jag var kanske sex, fem, sex år gammal eller någonting. Satte mig där och, och uträtta nummer två, tror jag, eftersom jag satt ner. Mm. Eh, samtidigt som jag känner hur det börjar krypa i strumpan. Ja. <laughs> eh, alltså i det här utrymmet framför ut... som låtslappt liksom. Jag hade, jag hade ju faktiskt dragit upp dem. Det var ändå tidigt på morgonen. <laughs> <laughs> De hade inte hunnit glida ner ja. någonting än. Jag upp över knäna Så ganska eller? tajt. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> Men jag känner hur någonting kryper och så, så drar av mig strumpan. Och sen <laughs> när, det, när strumpan ligger på golvet så ser jag det långsamt. Alltså det rör sig i strumpan. Det är lite som på film när man ser hur någonting väntar man liksom en, en gigantisk spindel någonting, ja. men det var i alla fall en eh, ja, två, tre cm stor skalbagge som kröp ah, ut ut strumpen. Ja. <laughs> Nej, småkrop kan man utan, det är så jävligt obehagligt. Ja <laughs> när man, framförallt när man känner någonting rör sig, och man inte har någon aning mm. om vad det är. Nej, ja, verkligen. Jag kommer ihåg när jag I ett gick på dagis, så hade jag sådana typ, alltså jag kom på det nu när du berättade den här historien att jag hade typ sådana Ja. Lite kaxiga loafers Alltså. <laughs> <laughs> Hur kaxiga a canner är i är Inte alls. Men eh, <laughs> De var. Typ, de flesta hade ju typ såhär i eller vad heter det. Ja, ja, just det. Eller någon sån här. Jag men menar... som man stoppar huv fötterna i liksom. Det är så menar du, menar du de här loafersarna med två lädertoffsar. Ja, men det var typ åt det, åt det, åt det hållet. För de, de kommer jag, ihåg, jag kommer inte ihåg. Jag tror inte jag hade några själv, men jag minns att det var barn som hade det på förskolan, Och det är ju sådana riktiga pensionärer så Jo, men det är alltså det, och så jävla med. Jag hade ju jag hade inte någon, någon sån här med fransar, men jag hade typ en transform uppe på dem. Men de var, liksom, alltså. de var liksom svarta. Och lite så blanka. Alltså, uh, men Det var liksom alltså, en innesko. Jag kommer ihåg att jag frågade uh, mussan som hade köpt dem då. Alltså, för jag behövde på par innersko, mm. liksom. De var liksom uh. så alltså, jävla slick. Så att säga. Alltså, det, <laughs> det, var, det var riktigt sådana skivor. De var fashionista. Ja. Det var jag, använde, jag använde inte dem jättelänge. Men shit, vad fula de var alltså cupolljattan. Alltså du vet så här där lite blanka materialet. Ja, uh, ja alltså vet du läderimitation. Ja. Yeah. ja, yeah, alltså det var med liksom blank flis typ. Alltså tight blank flis. Alltså jag kom så på Aha. liksom jag hittade inte alltså ord. det mockaktigt ja lite åt det hållet. Alltså jag får hitta inget bra liknande material, men det var lite Eh, lite, lite som så svintusvamp, du vet eh, Som inte, alltså själva svampen <laughs> Inte själva svintu i ytan så ut för svart <laughs> Okej Som en disksvamp, man har. <laughs> Jag vet inte riktigt vad det är Jag kan inte riktigt se skon Nej, med, men, men tänk med loafer alltså, riktigt, så här, riktigt smäckert svart eh, loafer Som typ ingen var annan unge hade var det? <laughs> Det var inte det, för jag skulle precis komma till det att det finns rätt många grejer som man ville ha enbart för att andra ungar hade det, men som man egentligen aldrig skulle få alltså som man inte, man förstod verkligen inte varför det blev häftigt Just de hade inte jag valt, det var ju min musa, men eh, alla andra hade ju de här fula sockerplasten alltså de som typ Ja, de klassiska Ja, alltså de som är typ strumpa på ovansidan och mer liksom... Någon plastläder. Exakt, som jag alltså här. som viks över, alltså ja. som man ser randen och läder... Ja. Ja, ja, de viks upp på ovansidan. Sådana hade jag när jag <laughs> ja. var på gympan. <laughs> jag minns jag. De, är ju de var helt värdelösa. Uh, eh, och tack och lov... Eh, när man sprang <laughs> i svängarna så, så snurrade <laughs> de runt på foten liksom. <laughs> så att du hade inte... Du den inte rätt neråt längre när du hade svängt ett par gånger. En skön mening, man hade inte lärt neråt. Nej, men tack och lov kom de här typ vanliga strumporna med med stjärnmotiv eller något sånt där som som ja, de kom Tactical De var ju ja. mycket mer neutrala. Ja, men de funkar ganska bra i, i vanliga lekar och så, men de var ju fortfarande väl när man skulle springa, springa. du upp. De var det ju ännu värre Ja men man ja, Sållade om, alltså bytte du strumpor För olika läkare, de råra Sedd <laughs> Det var materialdyra redan då Så Jävla dyre drift <laughs> <laughs> <Ja>. Nej, men <coughs> Nej, det gjorde jag inte, men man hade ju mm. olika perioder <laughs> Sockerplastperioden och jag vet inte vad de kallar. det Vill ha det till dom. att det var lite omodern form av sockerplast? De hade jag aldrig för jag tyckte de var så yberfula. Jag sprang ju ofta runt på liksom, tubsockarna uh. eh, på grund av att jag väger ha de andra. Jag tyckte de var så satan Nej liksom. <laughs> yeah. ja, Jag har inte haft problem med frit, sånt. Ja, alltså, idag har jag haft det... jag liten Saker måste se ut alltså. på ett visst sätt för att jag... Eller på ett visst sätt, på, på mitt sätt. Eller på det sättet jag vill. Eh. Uh, ja. Jag var inte, jag hade nog inga <går> inga modemässiga ambitioner <laughs> över liten och överhuvudtaget. Eller det kom väl uh. typ i tvåan, trean kanske. Uh, men innan dess så var det liksom <går> det kunde vara det kunde vara såhär lite <går> <hur> som helst. <går> Men jag kommer ihåg ett på en grej som jag hade som var så jävla fult men som man mm. bara köpte liksom. Det var eh, många barn hade ju kaboband på, alltså, i sina skor eller mm. sina ja, sneakers helt enkelt. Eh, innan man kunde knyta skorna. Men så fanns det en variant där man eh, det var ett par skosnören som var i gummibandsmaterial ja, alltså, exakt, och de man spiralformade. Åt. ja. Ja, ja, precis. <laughs> så jävla fula. Och så var alla, alla ja. var ju neonfärgade också. Det var liksom antingen ja, knallrosa eller knallgröna. Nej. Och matchade inte skorna överhuvudtaget. Men okay. sådana Oj, spännande. Är egentligen? Till exempel. Jag vet inte hur, hur länge de höll, höll sig spända. Men ja, nej. det var ju smidigt. Jag kommer inte ihåg om det var någon träd <laughs> eller bara jag som hade det. <laughs> Nej, jag, jag tror inte det var jättevarmt killarna faktiskt. killarna <laughs> Jag ska vara ärlig <laughs> Det var ju det här med att Gå på gymnastik Det var ju inte så ja. Det var inte lika coolt alltså Jag gick på fotboll också Men hoppade även på gymnastikspåret Uh, okay. Med motivering till, alltså någon... till Kileje eller Grabgäng. Uh, kom in. <laughs> det blev, äh, blev skitkult. det är en massa hinder och och sånt. Kommer jag att säga att jag försöker se du... in det på det sättet. Var det du som var den drivande kraften i det då? Ja, jag var det. Och du... någon anledning, jag vet faktiskt inte varför jag var det. Uh... Uh. Idag finns det ingenting som lockar mig gymnastik. Jag är fast på andra sidan. Jag, vi hade, det bildades en gymnastikgrupp när jag gick, kan man ha gått i femman kanske. Ja. Så var det ett par gymnaster som var rätt så seriösa och starta en ungdomsgymnastikgrupp i Röstrången. Mm. Och man tyckte det lät rätt så fjantigt som man hoppade inte på, men jag hade ett par vänner som hoppade på det. Och blev skitgrymma och kunde Volta och jula och så Och sen när man var Bara på stranden eller på badet Och, och sådär så Började de liksom styla Och göra volter och, och jula Och alla tjejer Bara stod och gapar Och så stod man surt bredvid och ångra bittert För att han inte hade börjat på gymnastik Jo men det var nu lite det man ville åt Den här trampetten ja. liksom Och kunna volta ja, ja, ja, Exakt jag tror det var, jag kommer inte ihåg, alltså jag var ju väldigt, väldigt liten. Eh, tror jag. För det fanns ingen sån här brudmagnet i det eller sådär. Eh, <går> det var före. Eh, nej, men då kommer jag ihåg då att där, vi hade en eh, låt som alltid spelades som vi värmde upp till. Okej. Okay. Eh, som typ går något här, jag, jag, jag försöker nynna den för så om du känner igen den. Alltså det är ett, jag tror det är ett klassiskt stycke, men det fattar jag ju inte då. Alltså en, en klassisk musik? Ett, ja. ja, exakt. Och då har de skrivit någon, någon liksom text till den här då. Som gick ut på att sjunga Årets månader. Jaha, Vet du ja, jag har det. Ja, men den heter väl...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 Alltså det var inga Nej, tights Nej inga trikorer. Nej exakt. Det var ju t-shirt och shorts liksom. Något vi, sånt. På, vi hade också en låt på alltså på skolgympan. När man gick i, det måste också varit i lagstadiet ettan, tvåan, trean. Så hade vi en gymnastikfröken då som var ja, lite speciell också. Och hon, då hade vi en, en uppvärmning, det gick alltid ut på att hon spelar den låten och sen så när man när hon stoppar musiken så skulle man stå stilla. Alltså samma låt? Nej, inte den låten, Nej. men eh, jag kommer till vilken låt det är nu. Vi får se om du känner igen den. Det är en sån här skånsk, eh, inte buskis låt, men lite Dannestråhed-aktigt. Ja. Eh, där han sjunger Du är för i Köpenhamn, jag är för i Skåne Du blir min kone Jo, den, jag jag den. den jag, ja. Ja, Det är ju också en sån låt Så man har sånt hus och sånt jävla agg mot Det hade jag nog gjort ändå, för det är en skitdålig låt men, fan, vad, fan vad, då har man kommit ut på landet Ja, jag liksom, det så jävla, jävla. bunnigt man var väl lite bunnigare när man var yngre för man hade liksom inte fått samma referenser och så men, men man minns att redan då kunde man fatta att det här det här är lite väl mycket men betala en bunny. jag hade en jag kan ha berättat det här innan i något tidigare avsnitt, jag är inte säker det var så att jag glömde mina gympa då jag eller löpardojor eller vad man hade på den tiden eh, ja. När vi skulle ha gymnastik i skolan Eller gymnastikleskolan ja. Och då hade vi fridåt ute då Och då ja, Av någon jävla anledning så ville jag inte använda mina vanliga dojor Nej. Så då har jag tagit to to med tofflor <laughs> Det var de <dom. laughs> <laughs> Alltså för trätor Är jag trätor då? <laughs> För jag, jag tror jag hade nya skor eller sånt så jag inte jag använder så jag sprang liksom jag hoppar långt i trätofflor. Jag skulle precis säga både för att, att du var för rädd om dina fancy uh, uteskor jag och mina loafers mina svarta. Boade det men Men då slänger du in att du hade trätofflor. <laughs> jag slänger in den jäveln i är läck när. Vad var mor du med Och sen så kommer trätofflor i Ja. Eh, nej men just att jag liksom inte är vad som helst det är ju bättre än trädtofflar när man hoppar längd eh, ja, ja, förmodligen du har en helt stum syla som inte ja. är den minsta dämparen tänk dig ljudet när du närmar Toffeln. dig liksom grushögon ja. vem är hästen? Ja. Ja. sen när du hoppar så står tofflarna kvar på marken och du flyger vidare där var smeknamnet typ. Jolly Jumper. <laughs> Hade du det som smeknamn när du var liten? Nej, men det var kul om det var liksom bakom. <laughs> ja. När jag presenterade mig, det var första gången jag var ute och reste. Nej, det är ju... Alltså backpacker Andreas. reste och man tog kontakt med många människor på engelska. Så försökte jag presentera mig själv som Magnus med svenskt uttal. My name is Magnus. Mm. <laughs> Men det var ju inte en jävel som förstod vad jag, vad jag sa. Äh. Så, så var det, jag träffade en amerikan som sa uh, på något sätt så kom vi in på om han kom ihåg vad jag hette. Så jag sa han: It was something about negative. <laughs> Då hade <han> Negativ. Uppfattat <laughs> att jag hette Minus. <laughs> Det, det är har han liksom är glömt bort så han kan bara ihåg betydelsen och översatt det, till negativ. det är negativ. Han borde naila det om man kommer ihåg att det var negativ klang eller så. Ja, han, alltså han trodde, han, han, han hade för sig, det var typ negativ jag hette. ja okej, okay. som Transformers namn. Ja, ja precis. Men eh, Minus, det är ändå rimligt att heta det Alltså det är ganska Magnus. nära Magnus. Menar jag. Ja, jo det är ju det. Och ja. När man uttalade Magnus. Och ja. liksom, man kan ju förstå att, att, att det är svårt. Ja, Mr. Minus. Ja. Att förstå. Ja. Ja. Ja. Mr. negativ. Ja. <skratt> så efter det så börjar jag säga Magnus istället. Magnus. Vilket också känns lite fjantigt. Framförallt om man har andra svenskar runt sig när man, när man presenterar sig du känns det så jävla poserande att säga Magnus. <laughs> Man borde göra anamma, många asiater, de brukar ju skaffa ett, ett engelskt smeknamn eller engelskt namn också. Eller västerländskt namn. Jaha. Så att när de presenterar sig så alltså på engelska så använder de det namnet istället för... Eh, Var det ett helt sitt... annat namn? <laughs> ja ja. eller det kan ju ha, vara snarlikt på något sätt, men ibland är det helt olika. V vad skulle ditt... Eh, östländska namn han namn asiatiska namn mitt asiatiska namn skulle vara Mangong <laughs> nej jag vet inte <laughs> men det skulle vara olika ju. <laughs> det är folk som har kallat mig för Magnum på engelska <laughs> också. <laughs> ja, det är ju ändå lite tungt <laughs> att, ja, ja. och det är ändå bara en bokstav man byter ut Ja det är du, oh jävlar Oh jävlar, lite bokstäver Nej men det är kul, <laughs> med, med, med, vad snackar vi om egentligen, trender eller? Jag vet inte vad vi började Nej, var väl det komma in på gymnastiken <clears throat> ja. ja Nej just det, statussymboler var det ja. när man var liten det kommer ihåg när man fick ett skåp i skolan då var det väldigt mycket status hur man inredde det. Ja, alltså ja, allt visst. från klistermärken och posters och sånt. Man skulle det visa vem, vem man var. Det är väldigt viktigt att det var, var, var. coolt liksom. Uh, ja, exakt. Uh, jag kommer inte ihåg vad jag hade i mitt skap i sig. Man hade en schemat. Det cool. <laughs> så, cool. så cool var du. Du <laughs> uppsatt med en kniv. <laughs> jag kommer ihåg att jag tog några kniv mest, som jag gjorde en massa strippar och satt upp mitt skola. Ja, den var rätt vanlig också. Ja. Det fanns ju sådana här posters eh, som man hade när man var liten där de hade, jag hade bland annat en eh, olympiad alltså där de hade tecknat skämttecknat en hel stadion och så hade de då gjort en massa skämt eh, Ja, den ja, den kommer jag ihåg. Jävligt sexistiskt ofta. Ja, det var <laughs> liksom det, så? Jo. En, en naken ske som lå, lå och väntade i höjdhoppsmadrassen madrassen hade belat ner sig där och så ja. dök en kille naken över ribban ner till henne. Ja, det kommer jag ihåg också. Ja. Och så vidare. Jo. En så sånt, sånt sånt hade jag mycket. Snöskur och det skor. Hemsa <laughs> <Ja>, fötter gula rötter magor som en tana den som kiss åt <just>. när han har en festlig vana. Du är född i Köpenhamn jag är född i Skåne. För jag var din lilla man, så för du var min kone Du är född i Schopenhamn, jag är född i Skåne. För jag var din lilla man, så för du var min krone. Hemsåffet och gyllenrött och magos som en trana. Den som sysslar när han har en festlivvana. Du är född i Köpenhamn jag är född i Skåne. För jag var din lilla man, så för du var min kone i Skåne jag så min kone. En annan skåp ett skåp min man har det var när man gick på lite äldre, man gick på högstadiet så hade vi skoldisco på Lunden hette stället där där diskorna var. Mm. Och det var ju då då hade vi ändå börjat med alkohol och så, ganska mycket. Och eh, då gjorde de rassia på i skåpen. Var, inte varje gång, men lite då och då. Gjorde de rassia på eh, ja. de skelagarna? Ja, ja när de gjorde det, det var värst. igen ja. eh, Och då. Eh, gick alltså var det alla, att De gick ut i högtalaren och sa att nu är det rastiga i skåpen Och så fick man ställa sig upp bredvid skåpet Och sen kom lärarna och kollade så att man inte hade sprit i skåpet <laughs> <laughs> <Och> så, <clears throat> De köpte din jävla snuskflansch eller? ja. ja. <laughs> Nej men sen var det ju lite så att vissa elever De hade ju ett väldigt så snällt yttre så att ja. lärarna brydde sig inte om att kolla som noga hos dem. ha problem med spriten, eller? <laughs> nej, men sen, sen blev det så att de som hade sprit de började muta <laughs> de snälla eleverna <laughs> och förvara spriten <laughs> i sina skåp. Fan, vilken verksamhet. <laughs> ja, visst. Jag, jag har dock inte varit del av verksamheten själv, varken förvarats. Uh, gangstarnas sprit eller haft egen sprit i, i mitt skåp. Det var ganska oskuldsfullt mitt skåp förutom lite snusk <laughs> på, på skåpstören. <laughs> <laughs> ja, jag kommer ihåg Beverly Hills gick ju det var väl rätt stort när man Ja. när man var liten. Uh. <laughs> Be Beverly Beverly då. Beverly Hills <laughs> <laughs> Nej, men det, det gick då ju och då kom jag ihåg att Steve jag var din favorit. Ha... Vad sa du? Att? att Steve var din favorit eller var det inte det du kom ihåg? Vem? Steve. Steve är så Steve. Ja så Steve. Ja Steve. Ja. Ja, det var nu. Han, han var rätt humoristisk. <laughs> Nej men jag kommer ihåg, man, man, det var ju viktigt så här. Alltså, man, skulle, man var ju väldigt så här, identitetslös egentligen i, i skolåren. Ja. Alltså innan man visste vem, vem man var och sådär. Ja. Eh, och, och då kommer jag ihåg att man skulle ha lite så här kul cool swag. Eh, ja. Så jag, jag tänkte, nu ska jag gå och hålla mina skolböcker precis som Brandon gör. Ja, förlåt. <laughs> Ful grej Sen började jag göra det ett tag Till jag bara insett Det är ju såhär man håller hur, hur då? Liksom bara helt ja, det är vanligt helt typ. alltså. ja, men Det var du, liksom det inget minns. speciellt sätt eh, utan nu, nu kör jag LA style här eh, Nej men Vad hette det här eh, High school de gick på? Det man eh, Vad fan hette det nu? Ja? Känns som att det har man på tungan. Ja. Yeah. Eh, nej, men det var just det att det var så jävla meningslöst. Att han höll inte spökarna på något häftigt sätt. <laughs> nej. Men det, det, just det, det var det jag skulle komma till. Man, man la väldigt mycket fokus på hur man gick på högstadiet. Ja, man, jag, vet, jag kommer inte ihåg om man själv gjorde det så mycket men man kommer ihåg hur vissa personer, vår skola var utformad som så att det var liksom en korridor i en cirkel runt hela skolan. Mm. Så hade man klassrum och lite atrumgård i mitten så att det var liksom en fyrkant, fyrkant i korridor där man kunde gå runt. Ja. Och det var ju inte så jävla mycket att göra så oftast blev det att man liksom gick runt och runt där på rasterna som i ett hamsterhjul. Och sen stannade man och snackar med någon, någon kompis som satt på en bänk och sen så gick man vidare. Ja, och sen kom man igen eller? Ja, precis. Ja, nej men det var det. Jag vet inte fan varför. Men man gick med sina polare runt, runt, runt. Men i alla fall det gjorde ju även de coola killarna och de, de liksom skulle försöka gå så, så kaxigt och häftigt som möjligt och de överdrev det ju så till den milda grad att det såg ju bara jävligt dumt ut. Mm. Alltså, ja, det blev ju lite nidbilden av en, en uh, dum sån här bully eller vad man ska säga, klimpen. Mm. Mm. <laughs> blä på ryggen. Ja, precis. Ja. <laughs> Jävla re rebell. Eh, nej, men jag och eh, jag var jag och eh, två polare som jag hängde med då under den tiden. Ja. Vi gick fick förbi en annan kille liksom som eh, var lite tuff så eller han var jävligt soft så han var rätt skön, han var inte tuff så att han var farlig Han var var ett skön kille. okej. Okay så utvecklas han tidigt och då blev man ju populär liksom ja, ja, han, visst, så äh, shit var han har och, och sånt. på av de As jag vill på kör. så gick man förbi och du vet så alltså, den nicke är liksom, den lite coola. Ja. Och sen så när vi kommit en bit så vänder sig en av mina polare om och kollar liksom efter honom. Så var det ändå lite storväxt Han går så här Du-du-du-du-du Ballar upp och ner Eller skinkar liksom Så bara säger min så, här, Fan vad han går coolt Jävla kul stil Och tittar jag liksom Du-du-du-du-du Det Jag kunde liksom inte alls Reflektera till vad han så Men han har en cool stil Han har en kul swag tydligen Ja, men man tog ju efter sånt som de coola kidsen gjorde, oavsett om det var coolt eller inte, liksom. Ja, men det var väl lite så också att, att man kände liksom, när man inte var en del av det så tyckte man bara de var lite fåna, fåniga och främmande. Men sen, om man blev en del av det så man, kände, man, kände man sig rätt cool när man stod där. Liksom. Ja, ju precis. Men hade det... ni och sånt riktigt as på skolan, ja på högstadiet var det jävligt he, he, alltså eh, hetsk stämning eller så man var, när, man gick, när man gick i 7 så var man ju i princip rädd <går> när man gick äh. på eh, rasterna jag eh, kommer ihåg man gjorde vi bytte i skolan när man gick från sexan till sjuan ja äh. eh, då fick man göra ett, så, ett besök där på våren så att man skulle vara lite bredd på vad det var man vad man eh, väntade på eh, Än... Och jag minns att då blev man indelad i grupper så gick man runt tillsammans med någon nio eller åt, åtta var det nog då förresten, för nioarna skulle ju sluta till vi började mm. men så visade de runt en på skolan och så och när jag gick där så minns jag att det var en ja, han kan nu varit typ sju åtta då någonting, ganska liten han var liksom inte större än mig till växten men han tog tag helt oprovocerat jag hängde med i den gruppen så du han tag i min, min tröja och tryckt upp mig mot ett skåp. Och så sa liksom sånt, är du kax eller? Mm. Jag, jag visste inte vad jag skulle säga jag svarade inte honom överhuvudtaget. Jag bara stod där och tittade på honom. Ehm, nej. Och sen kom den här fadden eller guiden, eller vad man ska kalla den. Så till och äh, med lägga av, det är inte lönt. Det är inte värt det. Guiden. Så var det hela äh... tiden. Och sen även äh, när man väl börjar på skolan sen, så, som sagt, gick man ju runt runt i de här cirklarna. Och <laughs> ja. var man, man mötte någon av de här. Det var ändå kanske 20-30-20 elever som hade rätt så äh, hårt rykte om att vara gangsters. liksom. Och ja, mötte man ja. dem utan att vara lite uppmärksam och vika undan. Så fick man ju en sån jävla smäll på axeln för att man råkade gå in i dem. Alltså då ja, ja. gjorde de ju det till en sport och liksom antingen slå till en eller gå axel mot axel. Alltså tackla en i princip. Ja, ja söka upp en när man går förbi och så. Ja, ja, visst. Så att ja. man gick ju på helspen hela skyhan. Ja men och, det känner jag igen också att man, ja. att man gjorde. Men jag fattar inte var den liksom... Alfa-hane, var, var kommer det ifrån det här jävla behovet? Nej, jag vet det, fan. Alltså, det var ju fan. Varför måste så... vissa var coola och häfta sig? Alltså det fattar inte jag. <hör> Nej, det var ju... Alltså de, de råkar ju rätt så illa ut <hör> de flesta redan, redan ja, alltså, näst, nästan 100% i utdelning. Ja, ja, det, om det inte var, <hör> alltså, det var alkohol och drogproblem. Och, eh, det kom folk från andra skolor och spöra skiten ur dem och så här. Ja, jo men sen är också att de inte De åren kostar de liksom Mycket av annat i livet sen Alltså Betyg skedde sig Och ja. Utbildning om man vill göra det Eller andra val i livet Liksom sig på grund av att de strular till det Tidigt ja, i visst. livet men Det kan ju det är... det beror på många anledningar Man inte vet om givetvis Men alltså ja. det gick rätt sällan bra för dem ja. Nej precis och det, var det, man, det är ju lite av en klyscha, eller man har alltid sagt det, att, att det kommer att vända efter högstadiet. Och det var ju det man gick och trösta sig med hela tiden, att efter högstadiet så kommer det att skit. På. Då jävla. jävlar, till, och <laughs> ja, då där <laughs> ja, men det var lite det. Så det var, när man väl började på gymnasiet sen så var det en sån jävla lättnad på något sätt. Jo, men det så mycket roligare, för då, valde man, då hade man dels valt ämne som man hade mer likasinnade i sin klass och eh, man hade samma humor och samma intressen och, och så. Det ja. var inte alls den här stämningen att det fanns ett tufft gäng som var kaxiga. Liksom. Det var på en helt, annan, ja, en helt annan grej på gymnasiet. Ja, men precis. Eh, lite åt det hållet var det ju. Och det, var, ja, nej. det blev det det blev det, va? en Podcast så var det. Eh, nej, bra gig. Ja. Bra gig. Eh, ja, är jag är nöjd. Jag känner mig väldigt nöjd. Jag känner också att min röst börjar svika mig. Jag vet inte om det är Baumoren som börjar, jag ja, som börjar sätta spår eller det är för att man har pratat för länge. Du hänger upp och ner nu. Det är helt blodspränt <laughs> rätt huvud. <laughs> Ja, jag vet inte om det är, det är barn. Nej. <laughs> <Nå>. <laughs> Helt off. <laughs> uh, nej, men vi, vi tar väl det här vidare till någon form av avslutning. Eller? Ja, vi gör det då? Och med de orden så avslutar vi veckans podcast. Med mig, Magnus och dig. Jag ska du säga? Mr. Negative och... Eh, va, va, <laughs> vad heter jag? <laughs> Mr. Negative och... Jag hade ju inget namn, vi glömde det. Men, eh, Andy. Andy. <laughs> Andy och Mr. Negative. Det <laughs> <laughs> kan okay, man ska bli, bli en artistnamn när man nu får någon form av artistkarriär i Mr. Negative. <laughs> Mr. Negative. Det <laughs> var väl ett härligt avsnitt. Ja. Uh, yeah. Nu går vi ut tonen av lite skön musik tycker jag. Det gör vi Ja. Yeah. Hej då. Hej då. Hej. Han sa hej då. Hej då. Mr Negative sa hej <laughs>